Митне адміністрування з боку Росії буде посилено. 19 серпня 2013-го в результаті переговорів між представниками Українського міністерства доходів і зборів і Федеральної митної служби Росії було погоджено, що додаткові процедури митного контролю щодо українських товарів не застосовуватимуться і українські товари перетинають російську митницю в штатному режимі. 21 серпня Микола Азаров заявив про завершення торговельної війни. Примітка, зрештою, економічна війна з Україною влітку 2013-го обернулася проти Росії. Десятиденна блокада на російському кордоні вдарила по окремих українських виробниках, але в масштабах України. Збитки були достатньо незначними, близько 500 мільйонів гривень. Більше того, непрогнозовані дії Москви змусили українських підприємців екстрено шукати нові ринки збуту, а також остаточно охолодили запал нечисленних прихильників вступу до Митного Союзу. Мало хто тоді і в Україні, і на Заході, здогадався запитати, якою ціною. Попри публічні запевнення керівників митної служби Російської Федерації, додаткові процедури контролю застосували до українських товарів ще не раз протягом вересня, жовтня та листопада, доки Україна офіційно не відмовилася від асоціації з ЄС. Уночі з 21 на 22 листопада до мітингувальників у Києві приєдналися люди з інших регіонів. Нечисленні антиурядові виступи відбулися у Львові, Ужгороді, Донецьку, Івано-Франківську та Луцьку. І з другої половини дня, 22 листопада, Незважаючи на кепську погоду на Київському майдані, продовжили збиратися активісти. Міська влада наказала звести неподалік монумента незалежності різдвяні кіоски, до Нового року залишалося шість тижнів, і виставила довкола беркут, нібито їх охороняти. Тривалий час. Правоохоронців було більше, ніж протестувальників, але надвечір за повідомленнями українського 24 каналу довкола монумента незалежності скупчилося до п'яти тисяч людей. О 21.00 зав'язалися перші сутички з міліцією, котра намагалася перешкодити активістам установити на Майдані намети. В неділю 24 листопада 2013 року центральною вулицею Києва мирною ходою пройшло, за різними оцінками, від 100 до 150 тисяч людей. На її завершення було проведено великий мітинг на Майдані Незалежності. НАТО мітингувальників не зміг розміститися на центральній площі. Люди зайняли весь Хрещатик від перетину центральної вулиці із бульваром Шевченка аж до Європейської площі. Учасники мітингу одноголосно ухвалили вимоги Євромайдану до української влади. Відправити у відставку уряд Азарова до 27 листопада, тобто до саміту у Вільнісі, надати чинності необхідним євроінтеграційним законом, зокрема й закону про звільнення Юлії Тимошенко, скасувати рішення про призупинення підготовки до асоціації та підписати угоду про Асоціацію України та Євросоюзу на саміті у Вільнюсі. В разі невиконання озвучених вимог і непідписання угоди Мітингувальники домовилися, що вимагатимуть розпуску парламенту і імпічменту Януковича за державну зраду. О 15.00 розпочалися серйозні зіткнення між поліцією та мітингувальниками. Протест під кабінетом міністрів проходив мирно, доки на вулиці Грушевського під будинком уряду хтось із натовпу не приснув сльозагінним газом у правоохоронців. Згодом у лави міліції полетіли петарди. Міліціонери спробували розігнати натовп. Зав'язалася бійка, під час якої правоохоронці активно застосовували гумові кийки, сльозагінний газ і світло-шумові гранати. Спроба виявити людей, які спровокували зіткнення, ні до чого не не призвела. За свідченнями очевидців, петарди у правоохоронців почали кидати проплачені провокатори, яких пізніше міліція організовано завела до будівлі Кабміну через третій під'їзд. Одночасно з багатолюдним мітином у Києві відбувалися протестні виступи в інших містах України. Причому росіяни досі не хочуть цьому вірити, на Сході України не менш активно, ніж на Заході. В центрі Луганська, неподалік пам'ятника Тарасові Шевченку, побилися прихильники євроінтеграції та проросійські налаштовані донські козаки. В Харкові більше ніж тисяча жителів міста вийшла до пам'ятника Шевченку висловити незгоду з політикою керівництва країни. Проходив мітинг у Донецьку протягом 23-24 листопада Євромайдани виникли у великих містах Європи – Мьонхені, Берліні, Женеві, Парижі, Лондоні, Стокгольмі, Будапешті, Вільнюсі, Тбілісі і інших. Із понеділка на Майдан Незалежності в Києві постійно виходили активісти. 28 листопада, незважаючи на активний спротив керівництва, студенти вищих навчальних закладів столиці вийшли на загальний страйк. Студентські колони з Київського політехнічного, Києво-Могилянської академії, Національного університету імені Шевченка, Національного педагогічного, Національного медичного та низки інших університетів Об'єдналися в парку Шевченка, після чого вирушили до Майдану Незалежності. Організатори страйку стверджували, що в ході взяли участь не менше, ніж 20 тисяч студентів.